Sí, bé, molt bona nit. Anem a donar inici d'aquesta sessió del ple amb el primer punt de l'hora del dia que és examen i aprovació si escau de l'acte del ple extraordinari del dia 4 de novembre de 2008. Hi ha alguna qüestió? Procediríem a la votació. Vots a favor? Vots a contra? Cap abstenció? I una abstenció de, de la CUP. Ah, perdó. Ah, és que Conca, d'acord, correcte, perdó. Doncs eh, són eh, 8 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions. Passem al següent punt de l'hora del dia, que és examen i aprovació si s'escau de l'acte del ple del dia 14 de novembre de 2008. Hi ha alguna qüestió? No, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Ens queda aprovat per eh, 8 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és examen i aprovació sis escau de l'acte del ple ordinari del dia 12 de desembre de 2008. Alguna qüestió? No? Procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Es queda aprovat per 8 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions. I passem al següent punt de l'ordre del dia que és proposta de correcció d'errades de les normes de planejament urbanístic del municipi de Sallent. Senyor secretari. Les normes... Les normes de planejament urbanístic del municipi de Sallent aprovades definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de data 6 de desembre de 2005 en l'àmbit anomenat el nucli antit de Sallent i a prop de la plaça Sant Bernat dins, dins del sol urbà es preveu, un so, es preveu un solar en la qualificació de la clau 4B esta ordenación prevista a las sesmentadas normas de planejaamiento urbanística de la referida parcela recul idénnticamente la ordenación resultante de la modificación puntual deales horas plan general de ordenación de salén aprobada definitivamente el juliol de 2002 posteriormente en data 31 de en de 2008 es van a aprobar unas nuevas normas de planejaamento y es vale publicar al diario oficial de la Generalitat de Cataluña de data 18 de febrero de 2008 incorporando una errada material consistente en que se modificaba la superficie de la parcela de referencia la cual cosa no es corresponde en el planeamiento aprobado el 6 de desembre de 2005 sin cap tipus de justificación ni de voluntad modificadora o revisora ater la errada material esa, y de conformidad Analló que disposa el artículo 105.2 de la ley 30 30.1992 de 26 de noviembre de, de regim jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Procedéis que la administración pública competente rectifique en cual momento tan sigue de oficio como a instancia de par la errada material de fe existente existen en las normas de planeamiento urbanístico del municipio de Sallén. Por todo esto, se propone a la Corporación Municipal la adopción del segundo acord primer solicitar a la Dirección General de Urbanismo la corrección de la errada material de hecho y de carácter gráfico producida en las normas de planeamiento urbanístico del municipio de Sallén, aprobadas el 31 de genero de 2008 y publicadas al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 18 de febrer del mismo año, consistiendo en la modificación de la superficie en cualificación clau 44b de la parcela de la antiga fábrica ribera y retornar a la superficie en aquest esta cualificación que costaba en las normas de planeamiento de planeamiento urbanístico del año 2005 ya que en las normas ya que en las normas de planeamiento urbanístico de 2008 no es contempla caststro ...ni justificació, ni previsió, ni voluntat modificadora. Segon, facultar a l'alcalde tan àmpliament com en dret... ...sigue possible per l'execució execució d'aquest acord. Senyora Arenas. Sí, hola, bona nit. Aquesta proposta de correcció d'errades... ...de les normes del planejament actual... Uh, es va efectuar una, una rada que s'ha visualitzat d'acord amb l'entrada de la llicència d'obres corresponent als dos blocs que es volen edificar a l'antiga fàbrica de Calçala. Uh, les normes que es van aprovar i que van caducar l'agost de, de l'any passat i que, i que després van comportar unes noves normes que en principi serien prorrogades però que després van ser les mateixes, així se'ns va comunicar des d'Urbanisme, amb unes modificacions que ja es va notificar des d'Urbanisme quines eren i quina era la seva voluntat eh, no contemplava cap modificació ni cap intenció, ni cap justificació ni cap voluntat poc de modificar aquesta a aquesta zona, a aquesta franja edificable i sí que vam veure que era una rata perquè si no hi havia la voluntat i no hi havia cap modificació Eh, concreta ni especificada ens trobaven que el dibuix que contempla el planell eh, donava una edificabilitat inferior i això no permetia fer o dur a terme i tirar endavant aquest, aquest projecte d'obres que en principi ja es tindria que haver donat però que ens trobem amb aquesta errada i intentem de la forma més coherent i a través del plenari doncs, portar-ho a la Comissió d'Urbanisme perquè rectifiqui aquesta errada que es va donar. Gràcies. Alguna intervenció? Per part d'iniciativa? Per part de la CUP? per part d'un socialista, per part de d'Esquerra Republicana no, sense cap intervenció, procediríem a la votació vots a favor vots en contra abstencions doncs queda aprovat per 8 vots a favor, 5 en contra i cap abstenció i passem al següent 5. 4 d'Esquerra Republicana i un de la CUT 5 sí, d'Esquerra sí. i CUT Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és proposta presentada pel grup municipal de Convergència i Unió d'adhesió la declaració al vi, la nutrició i la salut. Farà, farà la lectura de la moció el senyor David Saldoni. Obrant com a portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, presentem al ple la següent moció. Atès que l'acord que va arribar a l'assemblea d'alcaldes del Bages el 11 de novembre de transmetre la declaració del vi, nutrició i salut a tots els ajuntaments de la comarca per posar a la seva consideració del seu plenari l'adhesió a l'esmentada de declaració. D'acord amb la pertanyència de Sallent a l'Adeo Pla de Bages i el suport que mereix la producció de productes de qualitat així mateix el sector vitivinícola, compta amb un present i unes perspectives de futur engrescadores per al propi sector i per als municipis i comarques vitivinícoles de Catalunya. Ates que la declaració ha servit també per fer difusió de la cultura del vi la dieta mediterrània, el grup de Conferència Unió proposa el ple a l'adopció dels següents acords. Primer i únic adherir-nos a la declaració El vi, nutrició i salut amb el lema El vi es gaudeix en moderació promoguda per l'Institut Català del Vi i la Fundació per a la Investigació del Vi i la Nutrició i els Consells Reguladors de les denominacions d'origen catalanes llegim la declaració la declaració diu així la declaració El vi, nutrició i salut, amb el lema El vi només es gaudeix en moderació, recull els següents punts. El vi és un aliment de forma que forma part de la cultura tradicional dels països mediterranis. Els clàssics grecs presentaven la cultura del vi com a característica dels pobles agricultors civilitzats. Dos, la vinya configura un passeig característic i perfectament integrat en el medi, el medi natural i té una importància capital en el manteniment del medi ambient, especialment en la protecció del sòl enfront dels processos erosius. La vinya ofereix també un doble benefici mediambiental en la lluita contra el canvi climàtic. És font d'oxigen i absorbent dels gasos d'efecte hivernacle. 3. El control de la vinya i l'elaboració del vi han generat a cada territori una arquitectura que ha configurat un paisatge, tant rural com urbà, singular. Tot un patrimoni a conservar i gaudir. Nombrosos estudis científics mostren que el consum moderat del vi té efectes beneficiosos per la salut, fins i tot recomanable en adults sants. Practicar l'abstinença en cas de malaltia, embaràs o trastorn psíquic i si es pren fàrmacs o sedants és obligat compliment. Transmet a la cultura del vi l'entorn familiar i social de manera que s'aprengui a consumir-lo de manera moderada i responsable. Els, els encants del vi es troben en els mateixos aromàtics i cromàtics. Beure'n molt o beure'n de pressa disminueix el plaer de degustar-lo. Prendre'n el poc a poc permet assaborir-lo amb cinc sentits. El vi està fet per acompanyar els àpats i un bon àpat perquè l'acompanyi un bon vi el concepte del virus social, cal compartir-lo per poder gaudir de la seva complexitat i el virus agrada és en moderació aquesta, aquesta moció que presentem eh, com diuen en el seu inici ve després de l'aprovació en el Consell d'Alcaldes de, de la comarca del Baix que va tenir lloc el dia 11 de, de novembre i que també el, el dia 10 de febrer va ser, va ser signat, signat de forma solemne a la, a la casa de la Culla de Manresa per part de la Fundació per la Investigació del Vi i la l'Institut Català del Vi, el Consell Comarcal del Bages el Consell Regulador de les Domenicacions del Pla de Bages juntament amb, els, amb les poblacions i municipis vitivinícoles de la comarca del Bages per aquest motiu l'hem presentat eh, tal com també doncs ens ha suggerit des del plenari del Consell Comarcal gràcies alguna intervenció? per part, per part del CUP, per part del Grup Socialista, per part d'Esquerra Republicana procediríem a la votació vots a favor? Vots en contra i cap abstenció. doncs Queda aprovat per 12 vots a favor, un en contra de la CUP i cap abstenció. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió per millorar la liquiditat per les empreses pimes i famílies en el context de crisi. Ell sí. farà la lectura el senyor David Saldón. Obrant com a portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, presentem en temps i forma la següent moció. Atès que el Govern de l'Estat el divendres dia 16 de gener de 2009 ha revisat el pla d'estabilitat, revisant el quadre macroeconòmic reconeixent l'agudització de la crisi econòmica que afecta l'estat espanyol, Atès que la situació de Catalunya és d'una augmentant crisi econòmica i que la situació als baixes és igual, igualment problemàtica a conseqüència dels problemes econòmics i financers de les empreses pimes i famílies... Atès que la majoria dels sectors empresarials de la comarca del Bages estan patint aquesta crisi, però en especial el sector de l'automoció que aglutina la majoria de la població ocupada de la comarca, Atès que una de les mesures a adoptar per superar millor les crisis seria l'injectar liquiditat a les empreses, pymes i famílies, en relació als antecedents exposats, els sotassignants proposem el ple l'adopció dels següents acords. Primer... Reclamar i instar el govern de la Generalitat a fi que adopti les mesures següents. Modificació de la llei de l'Institut Català de Finances, la llei 2 1985, per tal de permetre amb caràcter excepcional durant els exercicis 2009, 2010 i 2011 <coughs> perdó, que aquesta institució financera pugui finançar operacions de finançament de circulant o de reestructuració de balanç amb petites i mitjanes empreses de Catalunya, de manera concreta cal modificar l'article 11.3 de l'esmentada llei augmentar les autoritzacions i els límits permesos per tal que avalis pugui augmentar les línies d'aval a petites i mitjanes empreses i empreses exportadores garantir que la Generalitat i les seves empreses i ens paguin els seus proveïdors en els terminis establerts en la llei 60 dies d'acord amb un recent estudi de PIMEC el període mitjà de pagament de la Generalitat és de 200, 230 dies garantir la plena participació de la Generalitat en un pla de rescat de la indústria en general i de l'automoció en particular. Mesures socials per esmorterir l'impacte de la crisi entre les famílies dels treballadors. Segon, comunicar l'adopció del següent acord al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat. En aquesta, en aquesta moció el que, el que es demana Atesa la situació que estan passant doncs, moltes, moltes empreses, i especialment doncs, algunes també de la nostra comarca, és que en, el, en els instruments que té a la, a la seva mà la Generalitat de Catalunya concretament, són eh, l'Institut Català de Finances i la, i la Societat de, de Capital Risk, Avalis, que eh, augmentin i modifiquin una mica els seus criteris en aquests moments tan complicats perquè puguin doncs, eh, oferir liquiditat a, a les esmentades empreses i a més a més doncs, eh, els avals requerits per la societat de risc de la Judat de Catalunya, doncs no siguin eh, tan estrictes en aquests moments eh, tan complicats. Per això portem aquesta moció per la seva aprovació. Gràcies. Alguna intervenció? Senyor Nojosa? Sí, bueno, a mi el grup d'iniciativa ens sembla que aquesta moció mm, no té gaire sentit pel part de l'Ajuntament de Seyent, perquè que em sembla que... ¿Se siente ahora, Gerardo? Que em sembla que aquesta moció és, és cobrir un expedient per part de l'Ajuntament de Seyent i de, més concretament no l'Ajuntament, sinó l'equip de govern perquè alguna cosa ha de dir l'equip de govern sobre la crisi i està exigint molt a la Generalitat i potser que ens hauria d'explicar una mica l'equip de govern que a nivell local també es pot afrontar la crisi i no està parlant del que del que s'està fent a nivell local de les previsions que té el diagnosi de la gent que ja comença a estar en atur i etcètera, etcètera. llavors va una mica darrere del carro perquè ja el govern de la Generalitat com molt bé deu saber l'equip de govern el dimarts passat ja va aprovar una sèrie de qüestions en quant al primer punt que diu del finançament de les quan diu de la, del tema del finançament de la Generalitat de la llei de l'Institut Català de Finances, el govern de la Generalitat, el dimarts aquest passat el govern autoritza una línia d'avals de fins 500 milions per finançar el capital d'empreses catalanes per tant, això ja no té sentit van una mica retrasats jo no li vull llegir aquesta, aquesta línia d'avals perquè suposo que vostè la coneixen és cert que hem de reivindicar el govern de la Generalitat perquè el problema de la crisi és global i ens afecta molt a la població i s'ha d'anar a trucar a les portes de, de l'administració del govern, però això no té sentit perquè ja... Després, quan parlen dels avals, estan criticant el govern de la Generalitat i l'Ajuntament també té aquests mateixos problemes. Vull dir, l'Ajuntament eh quan parla de garanties de 60 dies en una qüestió de l'administració pública aquí a Saient vostès paguen a 399 dies han pagat a 309 dies per aquesta demora hem tingut de pagar de l'Ajuntament de Saient 389 euros per demora i això és un informe de la Junta de Govern sobre un deute que va quedar pendent de 2.749 euros per tant estan reclamant coses a la Generalitat com a administració quan efectivament a nivell local això també està corrent per tant aquesta emoció mi em sembla una pura demagòxia alguna cosa han de dir i si és en contra del govern de la Generalitat com que vostès estan a l'oposició pues han de dir alguna cosa lo lamentable en aquest poble com en aquest poble de Sallent és que l'Ajuntament hauria de dir ja, en aquests moments de crisi ja hauria d'haver presentat una sèrie de projectes per afrontar la crisi i n'hi ha projectes que a nivell local es poden fer N'hi ha projectes que, del finançament de l'Estat que vostès han portat de la seva manera, que encara jo en unes de les reunions de la Comissió Informativa, el, el grup de Iniciativa, le parlàvem si tenia una diagnosi i una estadística dels aturats que hi ha a Saient i vostès no la tenien en aquests moments. I estic parlant de la Comissió Informativa del pla de finançament local que dona a l'Estat que són 1.200.000 euros que han fet una sèrie de projectes a la seva manera que els van presentar molt tard, que ja no tenien temps de participar en aquests projectes que estan abusant de les atribucions de, de la comissió de govern que no vam tenir possibilitats de fer cap aportació perquè si fèiem aportacions eh, això no es portava a terme i, i, i ha estat una mica una mica sortida del pas sense tenir en compte els grups de l'oposició és molt lamentable que quan es presenten aquests projectes, que seran uns projectes d'obres per seient, que són 10 projectes i que en aquest sentit caldria que l'equip de govern a nivell de seient tingui molt en compte aquest tema de l'ocupació a seient per tant jo crec que això aviam, no l'aprovarem en el grup d'iniciativa però sí que teníem de, de dir alguna argumentació res més una intervenció per part del CUP per part del grup socialista per part d'Esquerra Republicana no? ens procediríem a la, a la votació ah, perdó si sí, el senyor Saldoni doncs li donarà resposta al, a les seves indicacions bé, eh, com vostè manifesta doncs eh, aquest canvi de posició del govern, govern que ha tret aquesta, aquesta línia de de crèdits o de, o de facilitar els crèdits com vostè molt bé diu és de dimarts aquesta moció va ser presentada la setmana passada per tant, eh, bé, ens ens que hagi, que hagi sortit aquesta, aquesta línia i també doncs, eh, demanem i com diu i com diu la moció, doncs, que es flexibilitzen a algunes altres coses, vostè també sabrà, doncs, les, els requisits, doncs, que, que es demanen com a com a societats de capital de capital risc o la garantia recíproca al conjunt, diguem d'empreses per poder entrar en aquest en aquests avals concretament o sap sigui, diguem doncs que es posen bastantes traves i que han de ser empreses que estiguin facturant uns, uh, uns nombres molt elevats de diners i fins i tot doncs, que tinguin uns nombres molt elevats de treballadors i sabem també doncs, que això doncs, també es podia flexibilitzar i és el que estem demanant en aquesta, en aquesta moció que em sembla que uh, en, el fon, en el fons diguem-ne d'entrar a ajudar que en aquest moment doncs, les coses uh, vagin millor per tothom segurament i estaríem, estaríem tots d'acord potser tens amb la, amb la forma de data de la moció no, no hi està no hi està d'acord. Com deia doncs, això va ser dimarts passat on doncs el vam presentar anteriorment que l'Ajuntament de Salem pagui a 30 nou dies, sinó no des malament, eh, de forma genèrica, no és cert. Di si hi ha hagut un cas, un cas concret d'alguna factura o alguna persona que se li ha pagat tard, com també es diu d'una forma que una flor no festiu, segurament una cosa que va malament tampoc no fa que tot sigui igual. Per tant, Uh, vostè, vostè sap que de forma general l'Ajuntament de Sallet no està pagant a 309 dies i, i el costat està, està pagant bastant, bastant menys de forma, de forma general sempre pot haver doncs, un cas determinat en què una factura pugui tenir doncs, algun, algun problema o un retras i per tant, doncs, eh, com deia un, un cas o, o pocs casos concrets no han de, de tacar tota, tota la, la feina diguem que s'està fent perquè la gent pugui cobrar, cobrar el dia de, de tindre en compte el nombre d'aturats de, de la població de Sallent els tenim en compte i com vostè deia doncs, també en el, en el cas de les inversions que, que s'han de tirar endavant amb de els del Ministeri doncs, una de les coses que es tenen, es tenen en compte és de que siguin empreses de, empreses de Sallent i gent de Sallent que, que puguin tirar endavant aquests projectes i que, i que els repercuteixi d'una forma, forma clara perquè és la nostra responsabilitat vetllar en aquest cas l'objectiu d'aquests diners és que es pugui dinamitzar l'economia i per amb un nivell municipal és perquè a nivell del, del poble pugui, pugui tirar endavant. i, i nosaltres no creiem no creiem que s'estigui posant de la de, de, de, de delegació de competències, perdó a la Junta de Govern perquè diguem-ne és el que ha, el que hi ha atribuït i en aquest cas donc eh, està seguint, diguem-ne com es fa amb, amb tantes altres coses gràcies bueno, senyor Serra Malera, si vol aclarir més això del tema de la factura aquesta Si sí, bona nit, només matitzar el senyor Nojosa eh, si, si les dades que té són són les que té crec que s'ha deixat de dir que el declaratge que hi ha hagut en aquest pagament concret de la factura de 309 dies va ser fruit d'una és a dir, d'una no conformitat amb una feina que s'havia realitzat una falta de certificacions per una cosa concreta de carreres i que, obviamente, si no hi estàvem d'acord doncs el que vam bas... Ai, perdó, els contramestres i que si no hi estàvem d'acord eh, doncs no, no, no vam fer front no, el pagament quan tocava perquè estàvem parlant estàvem negociant fins a tenir les certificacions de la feina ben feta. Per altra banda dir que també certament l'Ajuntament de Cellent no està pagant a 60 dies, està pagant a 90 dies però també és cert que hi ha operacions que es paguen en factoring Uh, pels quals la liquidesa que es transmet cap a l'empresa que ha fet el servei a l'Ajuntament també és més ràpida d'aquests terminis uh, s'està mirant d'agilitzar tot el tema de pagaments estem mirant de uh, fer tot el tema d'acceptacions de factures més aviat del que, del que ho estem fent per, per, per, per agilitzar uh, aquest, aquest servei o aquest sistema de pagament però també és cert que moltes de factures que s'han de pagar han d'anar acompanyades de certificacions d'informats tècnics que això també eh, doncs, alenteixen una mica la, la, la, la, el pagament no és voluntat d'aquest ajuntament eh, com ho dic dilatar eh, eh, dilatar el temps al, al pagament gràcies una altra intervenció senyora José no? doncs una altra intervenció no? procediríem a la votació vots a favor Vots en contra? No hi ha cap abstenció. Doncs queda rebutjada per 7 vots a favor, en contra i 6 a favor. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió sobre la promoció de l'esport femení. Senyor Saldoni. Actuant com a portaveu de Convergència i Unió, presentem al ple la següent moció. Davant la campanya can ha endegat la Generalitat de Catalunya sobre la promoció de l'esport femení, molts clubs i entitats les úniques informacions que han trobat fan només referència a subvencions pels equips femenins de categories màximes i submàximes de nivell estatal primera divisió d'una Molts equips i clubs femenins no es troben en aquest grup i per tant no poden accedir a aquestes ajudes Ja fa uns dies la Generalitat de Catalunya va endegar la campanya a l'esport i faltes tu una campanya però que no anava acompanyada de cap mena d'ajuda per la resta d'equips i clubs. Cariem que és precisament a les categories inferiors on cal fer més força de voluntat per part d'esportistes i clubs per tirar endavant amb la promoció i la integració de la dona en l'esport. És en aquestes categories on costa més trobar sponsors i patrocinadors entre empreses privades de manera que tot el pes, tant econòmic com social, de manteniment de l'activitat ha ser suportada pels esportistes i els clubs. És aquí on poden ser més eficaces les ajudes de les administracions. D'altra banda, difícilment una noia, sola o en equip, que iniciï la pràctica d'un esport podrà entrar i competint en les categories subvencionades, de manera que entenem que aquesta campanya de foment de l'esport femení hauria d'anar també enfocada a ajudar els equips i clubs que promouen i permeten aquesta integració, ja que sense ajudes es dificulta la continuïtat de les mateixes. En relació als antecedents exposats, els sotassignants, proposem el pla a l'adopció dels següents acords. Primer... Instar al Govern de la Generalitat a promocionar d'una manera clara i decidida l'esport de base femení, aportant mesures i recursos que realment fomentin la integració de la dona a l'esport, ajudant els clubs i equips de base que estan treballant en aquesta integració. Comunicar l'adopció d'aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i les Entitats esportives del municipi. En aquesta, aquesta moció, és molt clara la, la seva explicació, fa referència eh, a un pla que hi ha d'intentar... Doncs, Fomentar la igualtat de gènere dintre del món de l'esport i, i la part d'ajudes ha anat molt encaminada a convocar doncs, a ajudes però pels nivells màxims de cada, de cada categoria més agafades a nivell de divisió d'honor a nivell estatal i el que es demana doncs, és que siguin els, els clubs que tenen equips, equips femenins doncs, que també poguessin optar una mica en aquests ajuts i esperem el vot favorable de la resta de grups gràcies alguna intervenció per part del grup d'iniciativa per part de la CUP per part del grup socialista? Per part de l'esquerra Republicana? No. Procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs, eh, bueno, hem de tornar a procedir a la votació, perquè ha donat el resultat de 7 vots en contra, 6, perdó, 6 vots en contra, 6 a, a favor i una abstenció. Tornaríem a procedir a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? doncs queda aprovat amb el vot de qualitat d'un servidor per 6 vots a favor, 6 en contra i una abstenció passem al següent, punt de l'hora del dia que és proposta presentada pel grup municipal de Convergència i Unió d'adhesió al manifest del Consorci Viari de la Catalunya Central senyor Saldoni sí. actual com a portaveu del grup de Convergència i Unió presentem al ple la següent moció atès que les principals forces econòmiques, socials i polítiques de la comarca del Bages ens han fet arribar al manifest del Consorci Viari de la Catalunya Central atès que afecta d'una forma clara el desenvolupament de les comunicacions de la nostra població proposem al ple l'adopció del següent acord primer i únic adherir-nos al manifest del Consorci Viari de la Catalunya Central llegim, llegim el manifest ja sapiguem de què va amb tots plegats des de fa anys, el Consorci Viari de la Catalunya Central, entitat que inclou les principals forces econòmiques, socials i polítiques que operen al territori del Bages, suma esforços i voluntats per aconseguir que la nostra comarca, situada al centre de Catalunya, disposi d'una xarxa de comunicacions de caràcter intern adequada i, especialment, un temps de desplaçament competitiu fins a Barcelona i les ciutats del seu entorn. Entre aquests objectius hi figuren les infraestructures ferroviaris i de carreteres. Coneixent que el govern ha suprimit el ramal ferroviari d'alta velocitat que havia d'unir Manresa i Martorell i que l'enllaç entre l'eix transversal ferroviari i Barcelona només es farà per la comarca de l'Anoia i coneixent també que el govern ha pres altres decisions relatives a les infraestructures que van en contra dels interessos de la comarca del Bages, el Consorci Viari de la Catalunya Central manifesta, primer, que el tren és el mitjà més adient a potenciar, per això, una part substancial de les nostres reivindicacions des de la Constitució del Consorci Viari de la Catalunya Central l'any 2001, tenen relació amb les següents infraestructures vi... ferroviàries. Perdó. La línia C4 de Rodalies, la línia Manresa-Barcelona de Ferrocarrils de la Generalitat, la línia de Manresa a Lleida, línies de mercaderies de Sallent i Súria, eix transversal ferroviari, línia orbital ferroviària. Segon, no hem estalviat esforços per augmentar objectivament les nostres raonables reivindicacions. L'any 2007 varen presentar un rigorós estudi elaborat per un prestigiós equip d'experts que demostra que el trajecte de Renfe entre Manresa i Barcelona es pot escursar de forma immediata. Tercer, lamentablement amb el pas dels mesos constatem que les nostres peticions no tenen la resposta esperada i que moltes de les expectatives que havien generat el propi Departament de Política Territorial i Obres Públiques s'estan difuminant. 4. El Pla de Transports de Viatgers 2008-2012, pel que fa a Manresa i el Bages, és poc ambiciós i deixa aquest territori llun de les previsions de millora ferroviària fixada per les capitals de província, no havent incorporat les al·legacions que varen presentar a l'aprovació inicial d'aquest document en data 18 de febrer de l'any 2008. 5. El ramal d'alta velocitat entre Manresa i Martorell, de l'eix transversal ferroviari, que havia de ser una connexió ràpida amb Barcelona, ha desaparegut dels projectes que fins a finals d'any havia presentat el Govern autonòmic. No s'han tingut en compte les al·legacions formulades pel Consorci del Pla Director Urbanístic de la Reserva de Sol per l'Eix Ferroviari Transversal, de data 28 de febrer de l'any 2008. 6è: són capdals les connexions ferroviàries per al desenvolupament econòmic i social de la comarca, la insuficient xarxa ferroviària actual i previsiblement en el futur fa que Manresa i Albages no tinguin les infraestructures adients per al seu creixement. Aquest és un territori que disposa, que tampoc disposa perdó, d'una xarxa viària suficient, ja que l'única via ràpida de connexió amb Barcelona és de pagament. És per aquest conjunt de raons que el Consorci Viari de la Catalunya Central reclama o, que el conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el senyor Joaquim Nadal, justifiqui davant el territori la decisió presa d'eliminació de la connexió ràpida en Barcelona, que estava prevista anteriorment i ara no es contempla la proposta de reserva del sol, demostrar una falta de respecte cap al territori, ja que s'elimina una connexió amb la capital que afecta el desenvolupament de la comarca i comarques veïnes, sense que en cap cas s'hagin informat abans de la seva publicació a cap dels estaments polítics responsables de la comarca es replanteixi aquesta decisió, es modifiqui el pla director urbanístic de l'est transversal ferroviari en el sentit d'incorporar, tal com ho estava en el document de tràmit inicial, els dos ramals que han d'unir Martorell des de Manresa i des d'Igualada, i es faci la reserva de sòl pertinent i que aquest compromís s'inclogui en el Pacte per la Infraestructura de Catalunya. 3. Que d'una vegada per totes el Govern de la Generalitat tinguin en compte les aportacions que el Consorci Viari a través dels estudis pertinents i les al·legacions formulades en el marc del Pla Director Urbanístic del Pla del Bages, el Pla Territorial Persal de les Comarques Centrals, el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya, Pla Director Urbanístic de l'Ext Transversal Ferroviari ha realitzat la millora de les connexions ferroviars entre Manresa i Barcelona i que s'executin les actuacions a la línia Manresa-Barcelona necessàries per reduir el temps de viatge a menys de 60 minuts, amb una major freqüència en hores punta, que es prioritzin les xarxes de reconversió dels ferrocarrils tramvies integrats en la xarxa urbana i accelerar la, millor, la millora a curt termini de la línia entre Manresa i Lleida per al de comptar amb una connexió a Lleida amb l'AVE. Quart, exigim al Govern de la Generalitat que comuniquin el territori totes les actuacions que en matèria d'infraestructures es donaran a terme al Bages, estableixi un calendari de redacció i execució dels projectes i presenti una proposta d'inversions a curt termini per resoldre el problema d'infraestructures ferroviaris que té la nostra comarca i que es comuniqui als responsables polítics del territori i al consorci viari el més aviat possible. Cinquè, que els projectes a llarg i a curt termini d'infraestructures ferroviaris que afecten la nostra comarca o les connexions amb la xarxa d'alta velocitat tan importants pel nostre desenvolupament futur siguin treballats conjuntament pels representants del departament i el, del territori i exigim la Constitució amb caràcter d'urgència d'una comissió de seguiment dels projectes ferroviaris. Sisè, que el Consorci Viari de la Catalunya Central expressa el seu malestar per l'ajornament repetit amb els pressupostos de l'Estat de les inversions per millorar i modernitzar la línia entre Barcelona i Lleida i demanem que el Ministeri de Fomento estableixi data ferma a les inversions necessàries per a la millora d'aquestes infraestructures i per a la reducció dels trajectes. Tots els membres de la comissió executiva que hi són representats i els representants dels grups polítics acorden. En aquest manifest, el Ministeri de Foment del Govern d'Espanya i el president de la Generalitat de Catalunya, el conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, a la delegació del Govern de la Catalunya Central, a la delegació del Govern de Madrid a Catalunya, a la delegació del Govern de Catalunya a Madrid i a tots els ajuntaments de la comarca del Bages. Manresa 14 de gener. Bé, en aquesta... En aquesta moció el que fem és proposar d'adherir-nos en aquest manifest complet que han presentat doncs, tot el seguit de, de persones que si estan interessats doncs, els hi podem, podem explicar també que formen part del Consell Civil de la Catalunya Central i que d'acord van aprovar doncs, aquest manifest i van demanar que fossin també els municipis de la comarca com també doncs, part molt interessada en aquest desenvolupament eh, d'infraestructures, especialment de nivell ferroviari, que ens adheríssim en aquest manifest i donéssim el nostre suport. Per això mateix, l'empreubleu avui esperant el suport de la resta de grups polítics. Gràcies. Una intervenció per part d'iniciativa, per part de la CUP, per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana. Procederim a la votació. Vots a favor? Doncs en contra, cap extensió. que Queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia que és moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya en torn a la directiva 2007 23 CE i l'ús eh, de material pirotècnic dels grups de cultura popular i creativa Vol llegir la, la moció? El senyor secretari El Parlament Europeu aprueba la directiva 2007/23/CE sobre la posada en el mercado de los artículos pirotécnicos que regula la fabricación, la catalogación, la venda, el transporte y la limitación de los seus uso. Aquesta directiva ha de ser trasposada en la legislación de cada Estado member de cada Estado miembro como a lo el enero de 2008 de 2010. El gobierno español encara no ha fet aquesta transposició però ha aprovat per decret 174 2007 l'actualització de les instruccions tècniques complementàries del reglament d'expressius sobre la catalogació fabricació, transport venda i usos sense distincions de l'ús privat i de l'ús per elements festius entre els quals troba la cultura popular i les manifestacions creatives atès que el que el material les materiales firotecni son ammpas en las diferentes manifestaciones de, de cultura popular y de tradiciones desde el siglo han els seus oríigens sacre populars an el seus rituales chattes festivos y conforman par del patrimonio inmaterial de la cultura atés que aquestas manifestaciones con la pólvora y es present perduran avui en día mantenir vivas las tradiciones e incorporar nuevas manifestaciones populares, expresión de la vitalidad cultural del país y alhora especies de inclusión social que supusen multitud de actes a todas las ciudades vilas y pobles, con especialmente y participen bestias de fot, diables, collas infantil, trabucaides cir ates que la transposición de la directiva en función de los termes que incluye podría suposar la limitación y desaparición de estas manifestaciones de cultura popular y creativa al consejero prejudicio del patrimonio cultural y universal. No más hay que recordar que en muchas festas de interés nacional y especialmente la Patrón de Berga, declarada obra maestra del patrimonio oral inmaterial de la humanidad por la UNESCO el año 2005, se basan en las manifestaciones vinculadas al uso de la pólvora. Es que es obligación de las administraciones en primer terme mer prote y difondre el, el nostre patrimonio el grupo municipal de iniciativa verse de sayén proposa al ple de la corporación la adopción de los següents acords Proposen primer manifestar y reiterar el nostre ple su a las manifestaciones de cultura popular y de aire creativo desde la perspectiva de defensa de nuestro patrimonio y deseo y del seu rol en la inclusión social según de, de al goberna del estado español que establece las mesuras legislativas oportunas que preservn el carácter singular de las manifestaciones de cultura popular y creativa michán una regulación específica de luz de los materialespirtecnic que garéis que garantiéis las expresivitas festivas de aquellos grupos y entidades de la cultura popular en pólvora y de las sebas correspondientes collas infantiles demandando al gobierno de la Generalitat de Cataluña a través del seu departamento de cultura y mitos de comunicación que convoque una jornada de trabajo con los representantes de los municip del municipalisme y de los grupos de cultura popular mediante las correspondientes agrupaciones o federaciones afectadas per la normativa per informar, evaluar i concretar les propostes que garanteixen l'objectiu d'aquesta moció. Quart, traslladar, traslladar aquests acords al govern de l'Estat, als grups parlamentaris del Congrés, al govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació de Municipis de Catalunya, a les agrupacions, federacions i coordinadores de cultura popular afectades per la directiva i a l'Ajuntament de Berga El senyor Nirojosa vol fer la presentació Sí, bueno, més o menys, la moció ja més o menys explica com bé sabeu per les notícies que s'han produït en aquests últims dies i per la concentració que va haver a Berga de, de tot aquest moviment de, de la cultura popular que utilitza la pólvora. Pues, simplement és es que la directiva europea ha aprovat un... o sigui, el Parlament Europeu va aprovar una directiva i aquesta directiva ha de tenir una altra a el que és eh, aquí a l'estat espanyol i més concreta, a Catalunya, pues, ens afecta molt directament. Es tracta doncs que en aquesta directiva està feta per la seguretat del que seria el... la utilització de la pólvora i aquesta seguretat ha de tenir unes certes exclusions en quant que a preservar les nostres tradicions quan es refereix a Catalunya aquesta moció l'hem presentat al grup d'iniciativa però eh, aquestes mocions s'estan presentat a tots els ajuntaments de Catalunya tant per part del grup d'iniciativa com d'altres grups eh, de Catalunya per defensar precisament això que reivindiquem i que això s'haurà de regular un reglament a nivell de l'estat espanyol i més concretament a nivell de Catalunya no em vull allargar més perquè segurament ja heu tingut notícies a partir de la concentració que va haver i a Berga i altres notícies que han sortit a la premsa i de moment la moció està aquí sobre la taula perquè vam pensar la gent d'iniciativa doncs que en aquell moment teníem la moció a la mà i que calia presentar-la per i no esperar el ple que ve. Res més. Hem donat una intervenció per part de la CUP, per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana, senyor Saldoni i sí, manifestar doncs, també l'acord em sembla que un ànim en aquest, en aquest tema, tal com s'ha vist en, en els altres municipis de Catalunya només manifestar que, si no recordo malament en el, la Comissió Informativa hi va haver una una suggerència per part de, de la CUP d'ampliar-ho també al doncs, govern Balear i al govern Valenciana i que manifestar si també s'incloïa o no, no s'incloïa, em sembla que el, el senyor Hinojosa Vaem pensar que no tenia, no tenia cap inconvenient per tant sí, bueno. incloure també el que comenta Ara va dir que això que ens doncs, ho consideràvem ho consideràvem positiu i la, i la segona cosa era que en el, en el quart acord, a on es pos, a les agrupacions, federacions i coordinadores de cultura popular afectades per la directiva, és, és molt ampli i que aquí doncs, a, a l'hora de traslladar l'acord, per part dels, dels serveis jurídics de l'Ajuntament, que si en cas diguem-ne que a l'hora de finar que, no, que siguin no, d'acord amb les que considera iniciativa per Catalunya que s'hagin d'enviar de, només això perquè diguem-ne, no, si se n'envia a l'hora de buscar, les que els afecta la directiva que no ens escoltem les, les agrupacions de diables, les de, les de plegat, no? Borre a no vull dir, és que havíem, se m'ha passat això i és cert que l'Anna Graviel de la CUP ha manifestar, inclou el tema de, de les Illes i del Pai València, però en aquest moment que he la intervenció eh, no estava al cas, o sigui se m'ha passat, eh, per la meva part no tinc cap inconvenient, iniciativa no tenim cap inconvenient que es pugui afegir ha sigut simplement que ha sigut una vinga de, de despistada o sigui alguna altra intervenció? No, procediríem a la votació. Vots a favor? Ens en contra cap extensió. Queda aprovat per unanimitat. I passem a la següent punt, que és moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya pels actes d'homenatge a Miquel Pol i Aragall pels 75 anys de la seva mort. La... Vol procedir? La... Que l'aleixessis, senyor secretari. Senyor secretari. Eh, no estic molt bé. Eh... No puc parlar gaire, aquestes Ates Ates que Un de los autores y teatral Teatrales de Renón Asallén Es Miquel Poal Argal El cual va a ser Asallén Carre del Cos La de Carre del Cos La 1894 del Cos La Carre del Cos La Carre del Cos De Izar 5 de septiembre de 1935 tant, Desde la administración local Sería Just que per, per l'any 2010 es preparés tot un seguit d'actes refer, referents a la seva figura al 75 aniversari de la seva mort. A que la figura de Miquel Poal Argal es pot considerar un evolucionat en temes tan transcendentals a la vida d'avui, tales com el divorci, d'aquí es despreu el perill del divorci obra póstuma on ve el feminisme el feminisme de principis del segle XX i del segle XX d'aquí es desprèn la famosa obra Closes femenines que va ser traduïda en diversos idiomes també va ser redactor de la revista Feminal on publica diversos opuscles sobre el feminisme de l'època degut que la creació que més ha perdurat en la cultura i peça important del focore musical català és la cançó escrita per el més coneguda per la Rosó corresponent a un sainet líric en dos actes titulat Per el teu amor Aquesta obra fou estrenada en èxit grandiós al Teatre Tívoli de Barcelona la nit del 21 de desembre de 1922 A part de la seva carrera de avocat de Avocat Miguel Poar Argal es dedica también al periodismo colabora desde la B.U. de Cataluña Jun en del Poble y Cataluña Teatral, obra de caída política como la gloriosa pueden decir que Miguel Poar y Argal es un autor teatral más aviat político entre el costumisme el vodevil y el vodevil publicat entre otras, el amor vigila casat, casat mamà la taverna de les valents novel·lista més aviat sentimental i un punt eròtic cal destacar destacarne decat d'amor i la meva amant és per això que es proposa al ple l'adopció dels següents acord que s'acordi es, que crear una comissió encarcelada pel el regidor de cultura per la preparació dels les diferents actes d'homenatge cara l'any 2010 per donar conèixer l'obra del personatge de Miquel Poal Argal a la societat sallentina i a Catalunya en general en commemoració del 75 aniversari de la seva mort que assisti a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya a dispensar també diferents actes per recordar la figura d'un autor i escritor català per fer des de la institució més important de Catalunya un pas més per enfortir el llegat de les lletres catalanes a l'abast i al coneixement del poble que l'Ajuntament destine les partides econòmiques convenients per desenvolupar l'homenatge i que la regidora de cultura cada tres mesos expliqui al plenari els diferents detalls i treballs de preparació i full de ruta per concretar que l'any 2010 l'homenatge homeatge a Miguel Poán i Argan aquesta moció ve una mica recuperar la figura del Miquel Pouel i Araragalls. És cert que tenim un carrer a Salient amb aquest nom, parlant amb gent més o menys que es dedica al teatre, doncs vam pensar que, que, bueno, que seria important, doncs, donar a conèixer a aquest personatge de Sallent que no s'ha donat a conèixer gaire i que, bueno, es podrien fer tota una sèrie d'activitats alguna, aviam, si es podria fer alguna obra de teatre sembla que hi ha alguna persona que estaria disposada a fer-la o a, a, a col·laborar en aquest tema i, bueno, i més o menys la moció ja parla una mica d'ell i jo no em voldria allargar gaire eh, simplement que que se someta a la votació del ple per veure què pensem sobre aquest tema. Jo crec que seria bo que en el tema de d'actuació cultural doncs, podria ser un element també per recuperar les nostres, els nostres personatges sagentins i, i recuperar una mica tota la memòria històrica cultural i a més aquest personatge era un personatge avançant de l'època perquè és cert que era un personatge que ja estava pel feminisme, pel divorci i que estava pel, en aquella època era un personatge republicà i per tant creiem que seria bo fer-li un homenatge Bé, Gràcies, alguna intervenció per part, del CUP, per part del grup socialista per part d'Esquerra Republicana el senyor Saldani Bé, manifestar doncs el vot favorable també del grup de Convergència i Unió en aquesta, en aquesta moció Una altra intervenció no, procediríem a la votació Vots a favor? ens encontra cap extensió que he de provar per unanimitat i passem al segon punt de l'ordre del dia que és seguiment i control senyor secretari sí, en el punt de seguiment i control s'exposa al consell de la corporació que el, el decret número 38 de l'alcaldia en el que, eh, que s'acorden distintes Mesuras de cara a um, el barrio de la estación referente al, al tancamiento de una zona por peligrosidad de, del, del, del subsol. Así matéis, en el, el decreto de la alcaldía número 9 se, se da cuenta de la contratación de la señora de una personal de auxiliar de geriatría para la residencia San Bernardo. De un, de, de un ayudante de cuida para la residencia San Bernal y de la incorporación de de, de un policía de, con la tarjeta de identificación números en 27 de una sustitución en la, la otra una contratación para sustitución en la en la residencia San Bernal de, de dos sustituciones de auxiliar de geriatría en la Residencia de que son el número 20 y el, 20 y el 25 de resoluciones de la Alcaldía Asimates, eh, también hay otra sustitución de, de geriatría, de auxiliar no, de auxiliar administrativa bueno, contratar a una auxiliar administrativa en región laboral eh, desde el día 7 de enero por un periodo de seis meses Alguna qüestió sobre això? No? Procedirem al següent punt de l'hora del dia que és pregs i preguntes. Van quedar unes preguntes de l'anterior ple que seguidament seran respostes. Senyora Arenes? Sí, hola. Novament bona nit. En el preordinari del dia 9 de gener de 2009 va quedar pendent en concret dues preguntes i una ratificació a una pregunta que ja s'havia efectuat en el ple anterior i que s'acabaria d'aprofundir i informar en aquest plenari Referent a la documentació que s'havia de portar per acabar d'ajustar una reclamació que s'havia fet en anteriors plenaris i també en el del 9 de gener del 2009 d'uns abocaments diversos i en concret abocaments d'aglomerat asfàltic al camí de Sant Antoni concretament fora del recinte de la gestora de runes i a diversos llocs van procedir a que els tècnics de l'Ajuntament fessin una revisió, fotografies de totes les deixalles i runams que hi haguessin fora de la gestora de runes i en terrenys que tampoc no eren de la gestora sinó que eren terrenys privats també en el mateix camí d'accés de, i del camí de Sant Antoni. Referent a la revisió dels tècnics, les, el que es va poder fotografiar i el que es documenta en informes que s'han demanat a l'enginyer en concret per al tema dels abocaments el Ramon Serra l'enginyer municipal de l'Ajuntament de, de Sallent fa un informe en el que eh, en vista d'inspecció practicada eh, el 5 del 2 al 2009 l última, per ser més concret i per veure una mica l'estat eh, en què es trobava amb les diverses actuacions que s'havien realitzat i ja comentades en anteriors plenaris s'uscriu que l'abocament d'asfalt al camí d'accés a la gestió de runes han estat retirats Prèvia sol·licitud a la gestora de runes La mateixa gestora de runes Ens va passar també un comunicat Perquè aquesta petició va ser telefònica A través del responsable I eh, aquests, eh, aquests Aglomerats asfàltics que estaven Fora del recinte de la gestora de runes S'aboquen segurament a, Segons el seu comentari En horari fora d'entrada de residus Són abocaments il·legals i Incontrolats i que evidentment l'aglomerat asfàltic es va retirar i que dintre del recinte de la gestora de runes aquest aglomerat asfàltic segons la normativa el seu procés de reciclatge i de magatzematge és correcte segons segons el decret 93 barra 1999 del 6 d'abril que són obligacions als productes i posseïdors dels residus industrials gestionar els residus que produeixin o posseïdors de conformitat amb les determinacions del catàleg de residus de Catalunya, el CRC. Aquest catàleg i per a una miqueta i no ser massa en no allargar-me massa en el tema, hi ha un catàleg que es pot consultar a la pàgina www.arc-alcat.net en el que l'Aglomeraat asfàltic es, es pot emmagatzemar, es, es pot apilar a la gestora de runes per al seu procés que tenen, que duren a terme amb la seva activitat és completament legal segons han comunicat, ens han donat tot l'articulat i tota la normativa al respecte i és un aglomerat asfàltic derivat normalment de les obres realitzades que hi ha una, una, una retirada de l'aglomerat que hi ha habitual unes reparacions, etc. etc. Referent als contenidors abandonats de les empreses que no diré els noms per la privacitat de dades aquestes empreses han estat trucades els telèfons que tenen informats en els diversos contenidors i hi ha dos tipus de contenidors hi ha uns contenidors apilats que estan buits i uns contenidors amb, també amb runes, runes d'obra, normalment. Se'ls ha reclamat la retirada i avui, en l'última inspecció abans del plenari, doncs hem ratificat que la majoria d'ells ha estat retirat, a excepció de dos, que ho demanarem d'una forma més fesia, i contundent i si és possible també per escrit, per posar un coneixement d'aquestes empreses. Hi ha un altre abocament que sembla que hi des de lluny i que hi ha unes fotografies que així ens ho demostren, però que és un material desconegut amb un principi, es van demanar unes mostres i sembla que una, és una textura que es desfà i, és un, i sembla que són i, i al final doncs, l'enginyer diu que són uns fangs d'alguna depuradora, o un cop prensats i assecats és el producte eh, resultant d'aquests. Aquests estan abocats a diferents llocs ja no és ben bé recintes fora de la gestora de runes ni en del mateix camí, sinó en terrenys privats, terrenys privats de diversos propietaris s'ha instat als propietaris també doncs, perquè vingui a l'Ajuntament mostrar les fotografies i saber si aquest material és un material que és, està relacionat amb algun tipus d'abonament o és un material que és el, el desús o, o, o l'extracte final d'algun procés i que s'ha anat acumulant en aquests terrenys. Això és un tema que encara hem d'acabar de gestionar i hem demanat la col·laboració dels propietaris evidentment perquè aquests abocaments estan en zona privada. De de les últimes fotografies, la zona està netejada també per la gestora de runes que va retirar aquests abocaments que s'han donat fora del mateix recinte i eh, el reste de materials que, que hem pogut observar eh, justament avui al mesdia primera de la tarda ha estat bastant, bastant correcte d'acord amb el que eh, estava previst i la sol·licitud que es va fer des, del partit, eh, des de l'Esquerra Republicana de la senyora Mireia Cortés això pel que refereix a aquesta pregunta que va quedar una mica en l'aire i que es va donar una explicació però que no era contundent i creiem que en principi i de moment les gestions que, que es fan i que es tindran que anar fent perquè és evident que, que constantment s'estan abocant en aquell camí i no sabem quin és el motiu intentarem doncs, fer un control i seguiment més exhaustiu per veure si es, si es pot evitar, no només treure sinó que es pot evitar que s'aboquin més, més residus del ple ordinari també del dia 9 de gener del 2009 hi ha una petició per part de la senyora Mireia Cortés referent a la retirada de l'antena telefònica de Telefonia Mòbil és Espanya que està eh, a l'edifici de Telefònica eh, referent a la sentència que donava la, la raó i que va ser reiterada la reclamació el, el, el que és la sentència reclama la retirada dels aparells que corresponen a la telefonia mòbil i que actualment estan a, a l'antena del Serrat del Xipell eh, en funció de la celebritat i la perillositat. un cop retirats aquests aparells de telefonia mòbil en principi es va garantir per part de un, la redacció d'un projecte que també es va encarregar amb un enginyer perquè pogués donar plau a que les, totes les peces que s'havien retirat d'aquesta D'aquesta antena corresponien a peces de telefonia mòbil i que era el motiu de la sentència per seguretat i salubritat, que era el que, el que, bueno, més aviat salubritat, que era eh, la filosofia d'aquesta resolució. Sí que és veritat que eh, quedaven dos, dos peces concretes que no era de telefonia mòbil a Espanya, sinó que és de eh, telefonia per rurals, però que tenia una, o sigui, una caducitat a, a desembre de l'any passat del 2008 i que sabíem que al gener del 2009 podríem iniciar o instar també a les empreses de TRAC que són un tipus de telefonia rural que no té res a veure amb telefonia mòbil i que era la que en principi sobre la sentència si sí que s'havia donat resolució per retirar de la mateixa al marge de que no estigués inclosa dintre la resolució però també doncs perquè es tragués doncs aquest petit aparell que era només per una cobertura a la telefonia, bueno, a lo que eren el, els telèfons rurals. Sí que eh, s'ha demanat, està pendent d'una contesta eh, ràpida i també a la propietat per la retirada de tot el que és l'estructura on anava la telefonia mòbil, evidentment doncs perquè si ja no es du l'activitat i ja no hi ha necessitat de que continuï l'estructura que portava i que donava suport a l'activitat de telefonia mòbil.